L'Eva Heinemann? Doncs sí, i tant. Sí que ha vingut per aquí, l'hauria d'haver vist. Aquesta dona no canviarà mai. Sí, cada vegada està pitjor. No li va dir pas on s'allotjava? Sí, em va demanar que anés al seu hotel a cobrar perquè no portava diners a sobre. Qui caram s'ha cregut que és aquesta noia? Quin hotel li va dir? L'hotel Stengen. Miri, no crec que me les pagui mai, totes les copes que s'ha pres en aquest parc, si s'està en un hotelot com aquell. Eh? Escolti, vostè estava promès amb ella. Ah. Era ell. Escolti, policia, miri, és que resulta que el bar en treballo ha vingut un home, que... Ei! Eh? Que sap on és el meu abric? Què? L'he deixat penjat aquí l'entrada i ara ja no hi és. Uh -huh. Monstres. Habitació 402. Bona tarda, perdoni, voldria saber si una dona que es diu Eva, Eva Heinemann, s'allotja en aquest hotel. Sí, de seguida el passo amb la seva habitació. Un moment, si plau. Ah, gràcies. Vinga. Vinga. He decidit que mataré la que va ser la seva progessa. L'Eva Heinemann. Va, agafa'l. Dispensi, senyor. Uh, sí? Em sembla que no hi ha ningú a l'habitació. Em um, podria dir... Quina habitació és? és? És que resulta que li he d'enviar un fax i he de saber a quina habitació li he de fer arribar... Va, com. La senyoreta Heinemann està a l'habitació 402 i el nostre número de fax és el... 302 No hi ha manera. Han baul no és al seu despatx i té el mòbil desconnectat. Potser ja no cal que l'esperem al seu company, Sr. Fardeman. Segur que al principi volia defensar-tenma. Per això va acceptar fer-li d'advocat, però ara s'ha declarat culpable dels càrrecs i, per si fos poc, ha fugit de la presó. Segur que en Baul pensa que ja no val la pena seguir en el cas. Potser ha decidit deixar-lo. Mm. Vostè també ho deixarà, senyor Fardeman? No tinc cap intenció de deixar-ho. Però entén-me, ha fugit. Això és un fet. Tant de bo hagués confiat més en mi i no hagués fet una cosa així. Això vol dir que encara creu que el doctor Tenma és innocent? S'ho creu tot el que diu que va passar a Mònic, Se la creu de debò aquella història que em va explicar en me A mi em sembla que vostè no s'ha cregut mai ni una sola paraula del que li deia. Quan vaig saber la notícia de la fugida d'en vaig tenir la mateixa sensació d'angoixa que aquell dia. El dia que en Tenme va desaparèixer de davant meu allà a Mónic amb la intenció de matar Johan. Aquesta vegada passa una cosa semblant. Per això ha fugit en Tenme. Confia en ell, igual que va confiar en la innocència del seu pare fins al punt que es va fer advocat. No para de sonar La premsa vol saber què opina de la confessió d'en I del fet que hagi fugit Volen saber si el pensa continuar defensant Doncs digue'ls-hi que no penso dir res Però, però, però no els podrem esquivar gaire temps més No troba... Digue'ls-hi que quan s'hagin aclarit els fets I ho hagi investigat tot des del principi Ja farem una roda de premsa Fins llavors no vull veure ningú al despatx D'acord? Ah, però és que ja hi ha una persona que l'espera com dius? Però per què l'has deixat passar? Ja t'he dit que avui no vull veure ningú. Sí, ja ho sé, i jo ja li he dit això, però... ell ha insistit que el volia esperar. T'ha dit qui és? Doncs un... un inspector de la BKA. De la beca? És Over the Rainbow. Una gran cançó. Marcava al principi i al final de les emissions que va fundar el seu pare, oi? Qui... qui és vostè? Em dic Lunger. 406. 405. 404. Quatrecents d'os. És aquí. Bona nit. Uh, uh, bona nit. Dispensi! Què? La noia que s'està en aquesta habitació... Què? Perdoni, però és que, miri, vinc a veure la noia que s'està aquí i... Ah, sí? Doncs jo diria que no hi és, que ja s'han anat. <sullzza> Ho ah. <sullzza> oh, veu? Aquí no hi ha ningú. Senyor Lunger, aquests últims dies he tingut el gust de llegir uns quants informes seus mentre investigava el cas del doctor Tenma. Uns informes molt ben elaborats. Doncs miri, jo també he sentit parlar molt de vostè i de la feina que fa com a advocat. M'imagino que ha vingut perquè és el responsable d'investigar la fugida d'en Doncs miri, em sap greu dir-li, però de moment no tinc cap novetat que li pugui ser útil per resoldre el cas. Sí, ja ho sé que he fugit, però resulta que en aquest moment estic de vacances i estic desconnectat. Suposo que podríem dir que jo també he fugit en certa manera. Des que vaig entrar al cos no ho havia fet mai. Escolti, no voldria ser mal educat, però no tinc gaire temps i voldria saber... Però, és clar, no sé si és que ho a la sang o és que tots aquests anys he treballat tant que ara no em s'hi sense fer res. El cas és que no ho he decidit pas per casualitat de fer aquest viatge. Bet, aquí el meu objectiu. Miri, és aquest conte. De debò. Ara no tinc temps per mirar a contes. Li prego que se'n vagi. Li prometo que només serà un moment. Si no m'ha de dir res del doctor Tenman, no m'interessa. Em sap greu, però és que no li he vingut a parlar d'en Tenman, senyor Fardeman. Eh? De fet... Quan vaig saber que el doctor Ten m'havia fugit, jo ja venia cap aquí a veure-la vostè. Doncs així no entenc per què ha vingut. L'home que va escriure això. De cop i volta vaig tenir molta curiositat per l'autor d'aquest llibre. Però es veu que l'home feia servir uns quants pseudònims i no ha sigut fàcil investigar-lo. Un que feia servir era un nom que sembla alemany i que em va cridar molt l'atenció. Claus Poppe. Quan vaig investigar els coneguts d'en Poppe, vaig topar amb un nom interessant. Un nom interessant? El seu pare, Sr. Fardeman. Cada dimarts, l'emissora de ràdio del seu pare emetia un programa que es deia Contes del Món. Se'n recorda? Si no m'equivoco, l'agost de l'any 66 es va emetre un conte que es deia On Soc, de Claus Poppe. També vaig llegir les actes del judici que es va fer contra el seu pare. Va ser un dels casos d'espionatge més importants de l'Alemanya Federal i, a més, va ser una acusació falsa. Molt bé. I què, si ho era? He sabut que el seu pare havia estat unes quantes vegades a Jekoslovàquia. Una vegada es va reunir amb un il·lustrador de contes, tot i que això no tenia res de sospitós. On vol anar parar, si es pot saber? Doncs aquesta informació m'ha fet pensar que aquell il·lustrador potser era un amic de feia temps del seu pare. Per la feina que feia, el meu pare coneixia molta gent. Seria impossible saber quantes persones es va reunir per fer els programes. El que vol dir és que, de fet, no eren amics, oi? Segons les meves investigacions, en Klaus Poppe normalment feia les reunions de feina a casa del seu editor, però de vegades també en una casa antiga que tenia als afores de la ciutat. Ara bé, una vegada en Pope i el seu pare es van reunir en una mansió. En una mansió? La mansió de les Roses Vermelles. Sí, em deien així. Una mansió que també era propietat d'en Claus Pope, però que no hi havia viscut mai ningú que es digués així. Quan vivia la mansió, en Pope feia servir un altre nom. Es feia dir Frans Bonaparte: Aquest home tenia un càrrec de molta responsabilitat la policia secreta txecoslovaca. Què, carai? Què està insinuant? El teu pare és una espia! El teu pare és una espia! El teu pare és una espia! Ets fill d'un traidor! Ets fill d'un covard! Mm -hmm. Té! No et molesta, demostra que és innocent, Ets vinga! que el teu pare! El teu pare és un gallina i tu també! El teu pare és una espia! El teu pare és una espia! El teu pare és una espia! El teu pare és una espia. Un espia! Jo només vull que em parri de l'autor del conte, d'aquest tal Franz Bonaparte. No sé de quin parla. El 1966 el seu pare es va trobar amb el dibuixant Klaus Poppe en una mansió del que... Llavors, encara era Xecoslovàquia. Sí, es van trobar per preparar un programa de ràdio. I ja està, res més. En Klaus Poppe no feia servir mai aquest nom quan estava a la mansió de les Roses Vermelles. Ho sabia? Per què m'ho explica tot això? En realitat, quan es va trobar amb el seu pare a la mansió de les Roses, no ho va fer com a Klaus Poppe, sinó com a Frans Bonaparte, senyor advocat. És a dir com un càrrec de gran responsabilitat del cos de l'antiga policia txecoslovaca. Això és una bestiesa. Vol escoltar-me, si us plau. Si el seu pare va ser espia o no, a mi no m'interessa. El meu pare no era espia. El que li vull dir i d això no estic segur, és que el seu pare sabia perfectament qui era en Frans Bonaparte. No és veritat. i per tant, sabia perfectament què va passar a la mansió de les Roses Vermelles. No! No! El meu pare era innocent! Innocent! Era innocent! Si li ve alguna cosa a la memòria que em vulgui explicar, truqui'm, si sisplau. Ja li he dit abans que a mi tant me fa si el seu pare era espió o no. No m'interessa. A mi només m'interessa el fet que tingués una relació directa amb el senyor Franz Bonaparte. El meu pare... El meu pare... El meu pare. Senyor Fardeman, té una trucada de la seva dona. Eh? Que li passa alguna cosa? No. Perdoni, però és que la seva dona li truca des de l'hospital. Entesos. Reina. De tabó, t'han dit que et donen l'alta? És fantàstic. Sí. Sí, sí, és clar que sí, vinc de seguida. Arrenqui el cotxe. Tra Tranquil·litzi, sisplau. Hem de parlar. Li he dit que arranqui. Vinga! Parlem, si vol. S'ha de calmar, Emma. Jo ja ho entenc que vostè... On és l'Eva? Eh? L'Eva Heinemann, on és? No sé de què en parla. Què vol saber? On és l'Eva Heinemann? No és fàcil, simple. Sé perfectament el que volen fer vostè i el seu company. El meu company? No pari el cotxe. Continui endavant sense parar-se o disparo. Jo ja sé que volen matar l'Eva. Ho sé. Sé tot el que volen fer. Matar l'Eva? Però... però qui li ha dit que jo vull... Ara no faci l'orni. Vostè i el seu company, el senyor Baul, s'han aliat per matar l'Eva. En Paul! En Paul és el que li vaig disparar a la biblioteca de la Universitat de Mònic. Ja n'hi ha prou! No vull que hi hagi més víctimes! Contesti! On és l'Eva? Tot va començar quan li vaig salvar la vida a aquell nen que es deia Johan. Des de llavors s'han mort una pila de persones, moltes, masses. Ja n'hi ha prou! No es morirà ningú més per això! Li he dit que no pari el cotxe! És veritat, això? Arrenqui el cotxe, vinga! És veritat el que m'acaba de dir? És veritat, m'ho he de creure! El meu pare el van acusar d'espionatge. Després es va demostrar... ...que no hi havia proves per inculpar-lo, però... ...en realitat sí que era espia. Jo em creia de veritat que el meu pare era innocent i com que n'estava segur, vaig estudiar dret per demostrar-ho. Però quan estudiava, vaig... vaig trobar una prova. La prova que el meu pare treballava efectivament pels serveis secrets. Des de llavors... Des de llavors ja no he pogut confiar en ningú més. Gràcies a mi, els meus clients els exculpen per falta de proves. Quina gràcia! Jo que sóc incapaç de confiar en ningú. Jo que... Jo que resulta que sóc el fill d'una espia. Quan vaig trobar aquell bloc de notes, el bloc de notes que havia fet servir el meu pare als anys 60 i vaig llegir el que havia escrit. A cada pàgina que llegia se m'enfonsava una mica més la imatge de l'home en qui havia confiat tan cegament. Allò demostrava que el meu pare era culpable. Hi havia, hi havia uns quants codis indexifrables. El registre dels contactes amb la policia secreta de l'antiga txaco els noms de les persones amb qui es relacionava, entre ells en Frans Bonaparte. I deia alguna cosa de la mansió de les roses vermelles? Com ho sap vostè, això de la mansió? Esclar, ara ho entenc. Eh? Potser el seu suposat col·lega, en Boul, va contactar amb vostè precisament perquè buscava aquestes notes. I ara on és, aquest bloc? A casa meva. A Déu meu, és evident. En Baul seguia la pista de les notes del seu pare. Ha deixat una carta per vostè, doctor. No sé com, però ha endevinat que vostè vindria a aquesta casa. Kenzo, ajuda'm. Kenzo, ajuda'm. Vine a la mansió de les roses vermelles. Això vol dir que l'Eva està bé? No. Aquesta lletra no és la seva. seva.tàs jugant amb mi. Aquest home està jugant amb mi. Vostè és innocent. Entre aquests discos vells ja ho guarda Rainbow. I això és el bloc de notes. Em poris sal. Però, però si això arriba a les mans d'algú altre, se sabrà que el seu pare... Jo ja no ho necessito, Tenma. Clínica obstètrica Freelink. creure de debò? Sí. Em puc creure aquesta història que m'acaba d'explicar? Això que pensa fer? Em sap greu, ara no el puc ajudar. Però me'l puc creure de debò, doctor ten Tenma? Dels homes que portin això, no... no se'n refé mai. Yo voy, creo Episodio 56. Un viaje sin fin.